Berion bat, badut, euskal literatura sakratuaren fetisista balinbaz izte. Euskaraz, idatzia eta argitaratua izan zen lehen liburua kasik urbiletik ikusten alko duzu eta unkitzen. Kasik, bederen. Imaginatzen alko zuen. Linguae primita. primitae. Bordalen argitaratu zuen bernate txeparek mila, ta bostun, ta bost urtean. Suztatuk dion bezala, Arno, hoien arten erranetan, bigarren argitalpen bat, ere izan zuen, eta, Rene Lafonek ere ordea, uste zuen eintzinetik edizio laburago bat izango zuela. Bon. Bref, dena den, bada bat, 19.20. edizioaren fruga besterik ezta, mementuz, eta unena, ale bakar-bakarra gainera, Parizko Liburutegi Nazionalean gordea dena. Bo, ez da biziki normala, eh, euskal obra batentzat, entzat. Baina, baina berriki digitalki, argitaratu du Liburutegi horrek eta zuen ordenagailuetan irakortzen irakurtzen alduzu entzuleak. Eztia bikaina hori. Barneko edukia irakortzen alda, kontxerbazio bikaina baitu, dena hitz ezitz, idazkera, nola emanazen, eta bax, bo irakortzeko ezta hain resaikia janetzen Euskal Zain diarik garaian, tabernate txeparek ebe, bere maneraan idatzi zuen. Baina nola ere, pentsa, emozioz betetzekoa bada ez? Euskaraz, argi gitaratoa izan zen, lehen liburuak kasi keskuen Eta teknologia berriak eta gure ontasuntzak eta zariba ikira, gure mendiak haipatzeko tenorea Euripean gaur egun, baina Usaian alere badazerregin Euskal Herriko mendietan eta be bada aplikazio bat hortarako. Mendiak deitzenen aplikazioak berrikuntza proposatzen du orain iPhone bertsioa eta webgunea, Zer daba mendiak aplikazioa? Behiaz, abiatu zuten kode sintakseko mendiak egitazmoa, elburua. Euskal Herriko mendien informazio praktikoa eskaintzea mendizalei eta horrekin batera mendizaleen mendi bilbideak gordetu eta elkar banatzeko, e, hori da elburua, eta hori dena, euskaraz. Bai, hori da sustut, hain zindaria duen zerbait, bainan, bai gesurra badiru er, di ere posible da mendietaz aplikazio bat euskaraz izaitea. Gure mendien inguruan, aurkitzen diren informazio gehiadienak, egun erdaraz baita xarean. Horda, jaz, mendiak aplikazioa garatu ondotik androiden zata urtean, bi garapen gehiako bat dituzte. Alde batetik, erramezala webgune bat mendiak.eu, eta estetike, algun itako, virtua, oli garana. Itetapu. Kantu nio bat, itziaren txemeak taldeak bideo klip bat, sarean atxemaiten alduzie, ospa kantuarekin, eta bi minuten buruan entzulearen iritzian itxasua giri garzia. Pastaldi etorriak, izkaldi lurralera, <mimitra> dimezieres del roio mez pretxua, zezatera, zer roio eta ze hosti, Noa somos tus colegas Iros a la mierda, Iros a la mierda Uniforme zian txuta Agertzen seizkigula Bizekidezaren izenean pistola eskuan Hemen sobran zaudete Egin maletak taian zainkabaula fiesta Iros ya pa casa Ospa, hande mendik Iros de aquí Ospa, hande mendik Que se bailan ospa Hande mendik Iros de aquí Ban, bi, peru, Belokertsak urrak edo pikoletoak Beste piropo batzuk asko zere txarragoak Ez arete iritsiko maitatu izatera Togo por la pasta y por el dinero Multaia media piko jasapen polizialak Guztia zuritzenko epaie eta pizkalak Zueko rotatzea delitu baldipada Somos b... Somos b... Aospa, altre Gantzaren txabeak ospa kantoarekin, kantoazta berria, EH Republic eh, diskotik ateratzen da, bideoa bai, animaziozko bideoa sortu dute, bideoklipa unentzat. Laster joan esetxe barriagorekin izango dar gazki solas, baina lehenik entzularen iritzia, nitsa soa gire gartza, zuri. Europan, normalki ez gaituzte tiroka hai nahi hiltzen. Estatuek bizirik nahi gaituzte attxiki, haien pribileezioak mantentzeko haientako lanean. Pagatzen diguten miseria diruaren esklabo, sare ustez sozialen bidez lokalizatuak. Eta Hal beste herrien zanpatzaile gira. gu, bai, gu ustez herri garatuak zeha destino ustela. Gutako batzuk presondegietan, beste batzuk presoaien gorputzetan, mena geien-geienak gure burmuinetan preso, gure buruaren barnean. Azken horiek ez dugu hain beltzikusten mundua. Alkooletan igeri egiten badakigu lauste dugu. Eta betiko errutinetan sakonki sartua gira, beste deus gauzitzeko. Noiztenka manifa batera joan, eta kontzientzia garbitu, erdi lasai bizigiraola. Batzuentzat, muturreko egoiretan, Askapenerako bide bakarra suizidioa izaten da. Haien buruaz beste egitea. Bizirik egonagatik ilik sentitzen bagira, zer egin nes. Azken errebeldiak inu bat, baimentzen den iraultza bakarra kasuan itzetan. Baina ez da sekula suizidatu diren hori ermintzatzen. Zergatik ez da buruz mintzatzen. Eka hilersundi, amasei urte, ondarrua, otxaiaren amabosta. Xabiere Rei, 88 urte, Iruñako Donibaneauzokoa. Martxoaren seia. Bata transexuala eta bestea preso politikoa. Posible zen gui izatea bizitza horietan, baina nahiak izan dira. Eta egia da. Oso zaila zauku egoara horietan gure burua irudikatzea. Gehienek ez ditugu bizi izan. Ez ditugu imaginatzen ere. Erabaki radikal eta itzulera gabeko hartu dute bien kasuan. Erranen idazue, bien baldintzak net desberdinak zirela. Baina nik, parekotasun handiak ikusten ditut, bien gibelean. Biak okerreko lekuan izan dira, nahi ez zuten lekuan eta inguruan. Bi pertsona hauek gizartearen bazterkeria pairatu dute, biek sistema beraren zapalkuntza etengabea. Bata bere identitatea beti dudan ezarten duen sistema heteropatriarkalaren presioak eraila. Bestea, bere pentsamolde eta ekinza politikoagatik espetxe sistemaren presioak eraila. Funtxean sistema berbera dira. Biak berdin ausartak, biak berdin borrokalariak, bainan bakartuak. Biek inguruaren babesik ez eta laguntzaments mentz, ahantzirik sentitu direnak. Ez dira onartuak izan zigortuak baizik, etengabe torturatuak. Ekairen presondegia bere gorputza zen. Antxoaren presondegia bere txetik mila eta berrogeita hamar kilometrora hogeita sei urte egon behar izatea. Bi presondegiak untxa herrealak eta egiazkoak, urtez urte kondenatuak. Biharetik eta mingarria kolatu dizkiete. Bai eta haien familia err ere gide batez. Sistemak nahi duen bezalakoak ez izateagatik diskriminatuak eta isolatuak. Etxaizitalenen aintzenean. Tartean gure ustezko lagunak. Tartean estatu espainol faxista. Eta guri? Etxaioriak kaltegin izan digute edo okerrago dena. horien parte otegira. Eta guk zer egin dugu eriotzoietan naitzinean. Jadanik berantegi da bizi horiek berreskuratzeko. Baina ez da berantegi salatzeko, gogoeta egiteko, karrikara elkitzeko, kontzientziakin harrosteko, gure gandik hasirik. Ene animaleko domaia eta ze pentsatzen dia emanditate bieriotzek eta baita bien aintzenean izaniko harrapostuek ere. Gure burua zalantzan ezarteko eta anarik erraiten duen bezala, gure buruaz beste bat egiteko bizirik gira orainik gu. Bai eta maiteez ditugun gauza kanbiatzeko ere. Bestela, zertarako gira bizi? Eta soa gire gertzia hemen entzularen iritzian, zuri kronikaren ordua etu hori daurein. Mm -hmm. Eta gaur, ah gazki solas, arituko gira, gorekin joanez etxe bagia arra txalde Ba izu yeparte Bon gaur uh, olako eguzki edegarekin uh, zaila da olako gai bat aipatzea, baan uh, bon, uh, aktualitatean nahi duriz Estatu batuetan, argazki batzu ikusi ditut eta zuri pentsatu dut argazki eta zitz egiteko, gaia ere dokumental batean ikusi baino eta pixka bat argturik hartu baigin duen, opio sortzen dutela estatu batuetan gehien gara jauetan, eta azkenean problematikak biziki askar bat, haundi bat bilakatzen dena. E, Kusi zinuen hori zailtzen zinuen? Ez bate, nian bate horren berrik, ez gaiaen berrik, ez argarkiraiaen berrik, eta ez e, aipatu nahi nukean Formatu honen uh, berrikeez. Yeah. Berrba da hansiko gehiak Gaiaen ari pahamena ekin nik ustezen eta geho nahi nuke irudia zeba egitzen baita egin, uh, irudietaz uh, Gaia hor diin bi hitzez esplikatzea, kozik berrba da hobeki uh, bax natut duzun nik ben, nobena opioi doho ik dia farma, enpresza farmazeutikoek egiten duzienak, uh, Beraz, simikuak e, dia, ez da opioa naturala ekin eginik. Bena, e, berezi ilai zumbaiteke jaiten daikienaz, heroina edo opioa beno... Ehun milak ez uh, dakitzu mataldiz azkarago litzateke Durien. Eta segidan dependentzia eragiten din Eta horri hoi problema handia Batetik sarraski handiak egiten dutila Botika edo medikamentu beak, zen Zenetan behar da medikamentu bat dela hatxahin Preskripsione batekin emaiten dena Eta aldi batetik horrek sarraskiak eragiten dutila Eta ez dela iksusenka medikamentu horrek eraginik Dependentzia hain da azkar azkenin heroina edo pio hartzea zuiten dela Hacharin, ei edo gaixorik zien, gente hoik, zen eta errepikatzen duz, farmaziek emaiten dieta eta bede, bedezizun edo medikuek preskripsioniak egiten duz eho rentakorri. bate gaia ezagutzen, ezagit hasteko gaia zerbaiteran haiduz, entzentazuk dokumental hoi osoik ikusi behituz, zunik zatika. Mm. Ez ba, ni gerran agertu niz, ikusudarik dokumentala, YouTube-en duzien, nahi bauzue ikusi, antzidut nola deitzen den orain, estot buruan, mainan, a, mor zuror donanz deitzen da, eta a, opioidoak, beraz minaren kontrako egemedoak dira inahian, painkillers deitzen dituztenak uh, minaren hiltzaileak uh, tzaileak eta normalki uh, gemedi horiek sohtu zituzten garaian uh, minbizia minbizia Uh, faxe bukaerako erako, hortan horretan direnei emaiteko, ba, zinez, minaren kontra eragiteko segidan, eta gaur egun eh, bemedikoek eh, uh, emaiten dituzte, bizkarreko minak dituzten, eh, buruko minak dituzten, eh, iztripu bat eta minaz karbat dutenak, eta azken jantz uh, duzinion bezala, dependentzia segidan hasten da, eta hortik gora, beraz, mina joiten da, bainan dependentzia hor da, eta egemedioak sortzen edo droga bezala da, fe, droga bat da, funtsian, eta horrek gero, be, zuk zenion bezala, heroina hartzerat ere bultzatzen ditu behinitz, eta animaleko osasun arazo bat bilakatu da, e, gibelean delarik, ebe farmaziotika, e, ordean estatu batuek, e, sortzen diren egeme joien, eguneko larogoia erabiltzen dute, eta, sakit, feen niri, ahituna uz inetara eltzen alden batzutan, e, De, jendartea eta estatu batuetan egia da usolako ahik agertzen direla baina, ojala ere osasun mailan, o, ba Konfiantsa bat bat zure medikoarengan eta hortara era zaitularik eta hori legala da gainera, eta eta beste gauza batzu zuz dira legalak, bainan, bainan gaizki kusiak dira. Nire ahik-arria idurituz hau tegiaren, kusi dolarik eta gero argazkiak ondutik agertu ah, zaizkietere. Egia, yeah, geho, bon, hasten bagina huai ezta baidatzen eta beste uste dit, Luzanko bat genukila, bena jaleenik bihitzez gehitzeko gaiaz, eranenuke Prefosta Estatu Batuetan usatu bezala Gaisak Neurizkampo egiten dia eta beraz e, mutur horretak helten gira, gana hibaita bedezibatek egiten dian preskripsione baten ondorio ziltzen dela jentia, edo gukienez droga oso oso gogor bat dependentzia lotzen zaiola, Bena, bon, ez dut uh, uste heben hain hüryn genik ez, farmaziek dien uh, botere haikin uh, zer nahi egiten beita, eta ez diabeti askenean osagarri entako hune ez. Bena, bon, hoktan utziko ditene gogo eta jabura, ez dit hoktan sobea luizatu nahi. Dena den gaihoi estatu batuetan, eta bere ziki oioko mongoberi herrian hain izan da askar, edo hain da askar izan, azkenin the New Yorker uh, genkai oso famatiak, Uh, be, formatu berezi batetan eta nahi taratu dila, gaiaen inguko reportaje bat mm -hmm. Ordin bi kasetalaiek eginik, batetik Philip Mungo berri eta bestetik Margaret albok testuak uh, idatzik eta hasteko hitz batean dut formatiez hale oso oso interesgarri beita uh, egokitzen beita uh, neustez ezin hobeki eginko teknoloziai Internet Guinian Chartube behar da prefosta paper anestusia holako iketienen uh, face of an ed epidemic edo epidemia baten begitarriak edo bishaiak deitzen den irreportaje zabal juntan badi alde batik argazkiak eta eskuineko geziaek inklikatzen ditalaik testua gertzen da prefosta uh, ingelesez hizki batzuk eta argazkien artetik nuiztenka badia bideo ja birzun bait Ez dia hainbeste esplikatibo, baizik eta e, giro batetan sartzen gutie, hanko herrian e, momentu batez otobatetik filmatuik karrika bat beste batetan etxe batetan sartzen polizia e, argi, bola, juiten eta rajiten den argizun baitekin eta argazkiak, erran behar duite bat sui eta beltzez dela, izan argazki edo bideo, eta argazkiek bat sekulako indarra, Eta, hau dela, bon, ze New Yorker askifamatuk da jolako lanentak edo, edo lantxe iuzak egitiagatik, hor, e-reportaje oso oso zabalada ikusten dutugu drogatuk jen jentiak eh, karrikan, estatu berezi batetan, ageidia ebai hilik jelaik, ageidia drogatzenai, ageidia poliziak eh, behel, leku bat eta juiten, ageidia familiak, ageidia drogatiak egeo menpeko tarzun hor taik, ihesegi bilkua berezizun baitetan, ageida denetaiik eta zinez reportaje zabalzen eta uh, bon uh, ikus, ikus puntu oso oso desberdinak glantzen behitia, maleuski ez dut testuaz berri handik emanen uh, sobea mugatuk behin izuntza kumprenitzeko, bena Uh, formatia soilik nahinen oso oso interesgarri zela ba dialholako entegiak eskerreskin eta bide desberdinetan benaho ja zamandut sines kaujetuk eta betebeetian hasmatuk zela gaian uh, indar edo gaian mami hoi lamaiteko uh, formatu berezi horta sines hoi lehenitza formatia hasteko mm. Le mondek gustu utzi egiten ditola ez solako akitut oso Badia, badia formatu dezberdinak bai Leomond, bai geostatu batuetako edo Inglaterrako ebai bestegunkai dezberdinetan ikusi utian, mena, sekula horren uh, azkar, behar bada ebai egia, hoi ahoi, ez dukaren gaiak berak behitu holako indar handi bat, eta estetikokie bai uh, gente hoika gehidia fisikokie hagei zaie mm. uh, be, bedikamenti edo botika horrek egiten deitzen txarraskiak eta eta prefosta horreke indar gehigarri bat emaiten de vena bena ez dut elkinahi jalea talentua baiargazkiak egiteko eta bai geho selezion egiteko e baiizen eta bada bada den eta ikezta dena ez dramatiko aipati duzu dokumental hortan bezala ezta ez polizian ikuspintia eta beste ikikeaz bada mini bat den eta iketa Eta oso, oso interes gaji du izait, kas eta ikuspegi batetik. Mm, azken jana problematika horretaz, argazki horok horbat iten dute, hainbat argazki, do, bai argazkien bideaz, bideoak gilago dira ilustratzeko giro bat, baina, Mon, horrek ere garantzia badu du, eta tekstua egierren biziki laburrak dira, ere argazki baten ondoan aldi guziz, zonbait lego hor begipean dut, adibidez ehorzketa eh, baten irudia, gorpu hil bat, familia ondoan, eta eh, ba, bere ama, hor dela, eta hitz eh, ba, bat erraiten eh, bere semeaz, edo fe, biziki laburrak dira, gero eh, zinez eh, horrekin erealitate bat erakustea ere ez da... Ez da, ez erreketa ere eza, ere portaiaan, ela ere, itz guti badira. Baiek, bon Bo, geogai halla kua beita eba, eus, ez uh, gaihoi uh, biehan alditan azkenin esplikatuk da. Geoestute merituik elkina horiezen, eta... Uh, Bena, uste dut uh, interesgarri irudizai zaidana ebai uh, formatu juntan edo nula orkestuik zaikune reportaje hau da um, irudiek jela jale lehen planuan uh, indar handiena uh, testuik jakurri gabe e, nik uste dut ez dela hain komplikatu kumpenitzia gütikoa behar zertaza igien eta eta e, bon beste ikal zenize replikatuko e, eh, badila izi garriko indar handia Momentu batez ikusten da gizon bat hildik etxen, bena beti hau dela errespetu iztratatu iku duizait, e, buia etzaioa gehi, agaida korpitz bat hola etzanik, eta polizia miatzen ahi e, inguko mahainan, e, hola bordel baten erditan, e, holako irudi batek e, ez dakit, ez dakindu beste testu ingu batetan, behar bada be, beste zerbait eraginen zeita dan, bena hor, izi Ez dakit nula, egan e, gaian txartzeniz eta gainera ejan behar da ebai e osua egin dela herri batetan eta nahiz eta pentzen dudan e, problema hau horoko jagoa den, estatu batuetan, uste dut estatu gutienez oioko estatua honkik dela, hor herri batetan gila eta herri batetako bizizalekin egin da osoki e, Hortako dia bai bideoak girotzeko e, beherri hortako karrika, agei behitia eta beste Eta oso oso untxa osatzen dira, bat haikin, eta aikin, bon, eta lehenak gazkia bera ebai aipatu behar da. E, Agei da gizon bat, e, pentsatzen ahal hilik dela bena eniz segur, edo, edo behar bat da e, ambulantzia bat deitu eta horra itza itzo lehen txokohiak emaiten. E, Siringa bat ezagioi emena, hoi ez da drogaena, hoi da... Ni uste sendatzeko, eta horreke badio animaleko indarra, hor, uh, gaizahan itz esplikatuk di, uh, oso irudisimpe batetan, bi bat, eta bi, bi nula erranen dute eskumentzu, erraiten dugu xibotar, ez do um, bai, uh, sendakilek baliatzen dutien uh, eskumentzuak. Eskulariak. Eta, eta, bai, eta, eta xingar hoi erditan, eta, eta pf, horrekin jadanik hoi, handiz imprimatuik uh, segurniz uh, nur nahi hunkitzeko gaidele argazki hoi. Hmm. Eta justuki, argazkiaren eraginaz, olako formatutan tan, duzuzuk gaur egun uh, internetekin argazkiak begiratzeko manera amarmila badira, dira <coughs> erreportaiak begiratzeko ere um, ze New York herrek adibidez erabili duen formatu, zaki, diaporama ubetu baten formatu hori untsa uh, da, zuru ustaz, argazkiaren balurizatzeko? Bai, bai, diraik bat egabeni, badia urtiak, sin didala dudala bena ez du txekula ikusi uh, hain kauzituk izan zen uh, e bat. Bena, bena spalditik badakit uh, horreku keiten ahaldila gerua, ez du teganen hoidela gehua, eh, hir hirianike, bena... Um, Badak itatibidez gu egun kaian eba, Iberia egun kaian e, Be gogoetak bat ikusteko nula e, Zumaitaliz egiten ditugu gilaiki e, reportaje zabalak nula integratu e, Be internet edo web formatu batetan e, Argazki bideoak, testua dena erakargarri izan dadin eta hor Horren internetzain eustez edo hainuntza egiten dela egiten ez horrek dian me handiena da Lotzen gutila Uh, ni hasteko, lotu nahi hastetik finit zila. Eni zegon, uh, argazki bat eta beste ikusten, eta bat eni laik maite uh, um, zerratu leihua eta Googleen beste zerbaiten txarkasun. Hor, lotu niz hatxarretik finit zila, eta hoida, hoida askar hidu izai denaz, eta nik papean, uh, ginkai bat zabaltzen badut, bai lotzen izala artikulu baten jakurketai, bena interneten, uh, uste dut gente gehienak bezala, Euh, titulia eta sarritza jakurri eta askifite delibiatzen dut bar natuko dudanez edo ez gaia eta hor mm. euh, badaz erbait lotu na jana, amu bat bezala hola lotu na jana finitzila harti no nahiz etzian ene ustez ale argazkiguziak berdin askar edo berdin interesgarri mm. euh, bai lotu nahi eta, eta hori da ene ustez uh, horrek dian mesi handiena Arrapatu zaitu internetek berri eze? Ez internetek, ez mm -hmm. interneteko hozto hunek. <laughs> <laughs> internetek kharapatzen aian igunin, adio bisia. <laughs> <laughs> Bo, adio bisia, initzentzat, beraz. Ba ebe horrekin bukatuko dugu, beraz gaur eta beloturak ia dituzie, uh, artikulu honenak edo beste, uh, biartik egin zina, gure webunean euskaliratziak puntu, .eu eusen, joan, esetxe barri eta izanun za. Berri zan. Eta Laster, horren laurden bat barne, gurekin izango dugu, telefonaren bestaldean eta bordaletik ekaitz hitz etxamendi, bera ikaslea da bordaleko fakultatean, eta duela hiru aste abiatu duten okupazio mugimenduko kide ere, zer gatzik lokatzen ituzen fakultateak, eta ze girotan pasatzen diren, hortaz hitz egingo dugu Laster, beraz, jamezala, gure gomitarekin, bosterdiak, mementuz, Euskali etan berriak zurekin mea eta gaina. Eta gizon bat hila, beste bat gaizki, goizuntan bi gizonak untzi batean joanak ziren itsasorat angelun beren untzia euskal zaie eta urerat erori dira batsalbatuhal izan dute baian bestea hito da, eta gertakari latza beraz goizuntan gertatu dena. Trenetako langileak greba segitzea bozkatu dute baionaan, ara txaldeuntan ehun batek mugerreko merkantzien edo fredgunearen txartzea trabatzen dute, gobernuaren trenbideen reformarik ez dutela nahi, eta galdegiten dute ere kamiunek pagadesaten eko zergabat eh, kamiunek kalte egiten baitute treinez merkantzien garraiatzeari. Departenduko langileak ere kesu begriz CGT sindikatuak lagunduik prentaititzineko bateman dute, departamentuko elkartasun etxetan duten laguntzaile sozial psikologo idazkari edo beste langileen eskagia salatzeko eta beste mantenimenndu sailetan ere ezzirla aski errandute. Zuzendaritzarekin ez direla heltzen mintzatzerat hori ere salatu dute beruko hasi elkarteak lan biddeean gida liburua presentatuko du larun bat goizean iabarneko ya jauregian liburu hau egina da cyberberoko gaztek jakin dezaten zoin lan baden txiberana bere ikasketan hautatzeko mementuan, goizaldian izanen dira lekukotasuna bideuak eta eztabadak geroaz bide ezon beit proposatuko ered dira.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 Ikusten Gure ebazterak naturari eskaini hemenaldi bat. Berriak lautikaitzina hilabetero lehen aste azkenez gazte begiz. Musika, kirola, teknologia berriak, albisteak eta unitzaz gehiago gazteon begira dati. Atxeko bederatziatatikaitzina Aimar Lopez John Muruaga, eta Esteban Bastierekin Euskal Irratietan. Igan deuntan, apirilaren sohtzia urte bat beteko da, bakegilen bultzadaz eta erakundea ahmaga betuzela. Egun historiko horren urte mugaren mahrkatzeko, ostirraleko goizbehi baionako erriko etxetik egin endugu. Egun hori ahal bidetu zuten pertsonekin mintzatuko gira. Jean Rene Etxegarai, Txetxe Berri, Maite Natiko Ipe, Lucien Betbeder, Michel Beruko Irigoin, Anais Funosaz, Agus Hernan, Gordelekuetan egiaztatzaile lanetan ibili diren Batit Salaberi eta Marianek Zori. Goizeder Taberna eta enekoiz esnau lakazetariak. Ostiralean goiz berri Bayonatik. <tip> <tip> Petzero saioa euskaligatietan Asteuntako Petzeroa Eztuta kafarik eta eundaino kursin ikemen ez dakit Pasta berzin ez dakit Ramontxo irastorza Baigurriko okin edo bolan gerra ostirale saioa hostiralez laudenetan laurdenetan Larumatez goizeko zorziak eta Igandez eguerdiekainzin Eri gai bernatuko ditugu, ostego nontako kasetaren arteko solasaldian Apililaren sortzean urtia eginen du eta erakundea armagabetu zutela Eta bestalde, xe aska kesu, elduden sartzerako, galdegin ogoita bost postuetarik, xeaskak askak bakar bat ere eskuratuko Garako maite ubiria eta franz troako aian debutean, ostego nontako gomitak goiz berri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 Trenchan gai nagusi ordu honetan xarean altxasuko auzia Iruñako peinek bat egin dute altxasuko atzilotuen aldeko manifestazioarekin Apililaren amala egin den manifestazioan parte hartzeko deia egin du Xanfirmenetako peñen Federazioak bi haste barne beraz egingo da apirilaren amaseian Madrilen altsasuko hauziaren inguruko epaiketa. Prokuradoreak sei auziperatuentzat peratuen zat, urteko presonegi zigora eskatu du. Iruro geita bi urteta erdikoa galdegin du zazpi gerrenaren zat eta bi urteta erdikoa sortzi garrenaren zat. Terrorismo delitua egosten diete bimilata mashek urrian, ostatu batean bi guerria sibileekin izanako lishkararen gatik. Altxasuko gaia beraz hemen birrian irakur gaian gainagusi. Langataskak ere birrian eta titulu hau produktos tuburla gulareek barkatu eh oneta horitamaz zazpi langile kanporatu nahi ditu trapagaran egian. Agazoin ekonomikoak produktiboak eta antolakuntzako akaipatu ditu zuzendaritzak Kamporaketak justifikatzeko espero zuten kolpea hartu dute gaur goizean Beraz trapagaranko Bizkaiko Langileek zuzenaritzarekin bilkura egin dute hiru aste pasak greba mugagabean Eramaiten gereba mugagabean direlarik haren duikuntza plana ezagutzeko eta kanporatze mehatsua ezur mamitu eginda uh, ejamezara egunta, berroita langile kanporatu nahi ditu enpresak Langile borroka ere argiako titulu nagusi, greba deitu dute Gipuzkoako hoteletan, donostiako turismoaren goi bilieraren egunetan. Uh, lau sindikatuek Gipuzkoako hoteletako langile greba deitu dute, maiatzaren ogeita iru, ogeita lau eta ogeita bosterako, patronalak itzahemen kolektiboarekin lotuta, egin dituen proposamenak ez direla nahikoak salatu dute. Ay, ay! Beste gaietan berrian eta beste Davidetan ere gai nagusietan delna, Angelun pertsonabat hilda, itsasoan istripua izan ondotik. berian gai nagusi, baita media bazken edota zuduesten ere gai nagusietan agertzen da, Bernadetek orrentzitan berrietan, aipatzen zuena. Eta emazte gorpua ere atxeman dute ordizian horia ibaian, ertzaintza ikertzen hasi da, autopsia egiten ari zaizkio gorpuari ez dirudi indarkeria zantzurik duenik. Eparaldeko hitzan Jean-René Txegarai agertzen da eta Alkartasuna saridunen artean baita bayonako hauza peza. Uh, Lorantz Arduen, Andie Dualde, eta Marianne Tebo ere omenduko ditu earen fundazioak eta hori apirilaren hogeita batean bayonan. Argian, bestaldega inagusietan Palestina eta zenbakietan bat gehiago beste Palestinar bat hil du Izraelek, asterte gauean azken egunetako emerezi garen biktima iragan ostiralean nitzulerako martsa handia, biatu zenean asiziren iztiloak eta beraz emerezi Palestinar hil dituzte gerostik. Arrasakeriaren kontrako mesuak aldiz, jarri dituzte ume beltz batek erasoa jasantzuen Bilboko parkean. Argian beti, sarean asko zabaldu da, Bilboko parke batean gertatutako erasoa rasistaren bideoa. Gerta era horren aurkako mesuak jarri dituzte erasoa gertatuzen parkean argian agertzen den bezala. Kaseta puntu eusen bestalde komunikazio ezbortitza izpide erberuako ikastolan donamartirin ikastola sortu zuten ezgeroztik badaia da urte, komunikazio ezbortitzak egituratzen duela proiektua kasleko puru emendaketari aurre egiteko teknikak garatzen joan dira kasetan, setasunak, eta errealitate ez ezagunak azaleratzeko muak. Ezkutuak edo ez diren gaiak lantzeko xedez, muak plataforma xarean sortu behir dute, bideoak idatziak marazkiak edota eta bideo elkarrizketak e, euskarazko edukiarekin proposatzen dituztenak kasetan. Iritziaren bataila aldiz, emigrantean alde engaiatzen da. Hau ere, uh, apililaren zazpiari begirako uh, itzordua media bazken eta zudostekin bukatzeko. Titulu nagusi, instituzioen erreformak eta parlamentarioen zembakia uh, edo numrea tipituko da, erenez bederen iduriz, eta unibertsitateen blokatze, amfiteatroen okupatzeak, ministroak uh, desinformazioa salatzen du, horreta zitzegingo dugu justuki, gure gomitarekin, eka hitz etxamendiz, omaiminutoren buruan gurekin izango da, bordaleko uh, ikasle mugimenduko kire dena multimik bate pozootz, huztia Hitzetaput. Kantu bat lehenik, altsatu taldea eta beste artista handanabat bildu dira kantu hau sortzeko. San Fermin, irorogeita emezortzi gogoan deitzen da. Behogei urte, horrein dela behogei urte, Euskal Herriko Gatazkarikin noturiko istilu lariak gertatu ziren, iruñan eta Euskal Eriko beste inbat tokitan. Espainiak poliziak neugrigabe eta abortizkeriaz jokatu zuen, eta istilu oien ondurion Irunian, Germano Jodriguez eta Donostian Joseba Barandai, Barandiaran gazteak hil zituen poliziak tiroz eta amarnaka zauritu ere egin. Eta disko bat atera dute oroimenez San Fermin irogor, irurogeita gogoan kantu bat deitzen da kantu hau. Primera con todas celas, no despues de matar al gato patas. Estalla exorcizitud, pero a inimuru sagico, plaza ortan, dolora que estira, isanem, Eva Esteban Barran. Elierno de arriba, casteradoa, se teme Su artificia la Zenitzen. Grisak sartu gira Zkiak itzaltzen Sikageldin du egita audituzte intdown entierro de arriba doa desde mil casmere sua que visla la mira idea con juan villafuer audituzte Du bat bertan izuten Sanfermin latz horieta Eta gaur zaitu Katuan kokoan go Berramei urte luze dira Nikin irauten dutenean Hiltzintu zenen maskara Berat Gaur egun jantztenean Etierro berri bat Asteradoa Zezenik ezenen Suartifizialak dira airean Korkuak bilatzen Aurki duzuten Ka dua gertanitsu ben, Jean-Firmin lazo eta. Le tarot gogoan. Jean-Firmin 78 gogoan, La duten diskoa hemen altxatu taldeak sortu duen kantua eta Bestetak talde dana bat, Balehdi, Balehdi, Latxula Potra, Leiotikan, Eldrogas eta bestek kantuak sohtu dituzte beraz dola behogei urteko gertakaria ere memoriara behez kuratzeko gixan. Bostak eta behoi eta sei eta orain segitzen dugu gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal Azken naste hauetan, frantziako hainbat uh, fakultateetan blokatze mugimendu bat abiatu da. Borroka honen abiatpundu, frantzes gobernoaren e reforma bat, unibertsitatean sartzeko selekzioa tarteko. Gurekin, bordaleko unibertsitatean uh, ikasle dena eta mugimenduko kideden ekaitz etxamendi, atxalde hon? Orduan, euh, egia da egun hauetan Montpelieko kasuainitz aipatu dela eta berbada batzu ere horren bidez mugimenduei interesatu. Bordalen, euh, nola abiatu zen mugimendua, ikazelen mugimendua, eta noiz? Orduan, 8-ian, euh, bi-manifestali handi izan ziren, bi-zeotar eta um, universitatuko ikazilekin. Uh, orduan, izan ziren, euh, mila persoena eta bi-arren angagosti honen, le sous blokatuak du 437. Maintenant, je viens de voir chez Oski à un stade à marathon. Euh Bordeaux victoire qu'universitaire euh Lénardibatès le 4e ronde. Euh Amarettergiart leur dernier match qu'il tient. Tu as en gochiko konfrientzi batzu, ez dabaigabatzu. Egun dantzar, izan dia, provokazio hainit. Polisi bat sartu da universitatean, e, noralkide begatua da. Ordoen labakidugu gauetzea okupatzea. Gaueko sortzak inguru e, atak ez egin duen, e, kadela batzua izinan e, sartzen e, kokatzeko. Eta ez ginen pentsatzen e, polisia etoriko zela, gauz haski hararoa baita universitate batan sartzea, efe, polisiak sartzea. Eta bardute universitateko lehen dagariaren sartzen accordium mais il a été surtout surtout là de l'accordium comité à ce qui vortitsky est employé arrasitak d'utsen vikile hospitalière d'amida en ce qui à rachitaxie dia au 4 divises les bassouers salvonoul salvouiren et do salpedi qui vortaxie dia bref à init saulito hisandian via ramane université et Yakindar da azte artean okupatu ginego adik. Ogoita amazezu ginela barinan, enga bez. Mediakko ki horrek arra bortzuzkat egen zuen, hortako lauelun ikasleetru e, e, e, e dira. Eta ekin eh, okupatu dugu berriz hostegunean. Yakindar da errepresoa juruziko ki ginela. E, e, e, izan ziren manifestali batean, jazte benago ogoita amaz persoena haien eh, nortazunak bizeak erako sisitzenak edo. Eh, après et à l'heure et que dévokatok soja charte université à la répression politique à scène eh, manifester libatan par tartoistem alors er, Betty Jean um, Vidal au cité Vidal était aus, hostile à erabakilunk université pagarasa orthacom vers Riga se docteur Asimkan austrien redonner répression vivis -ri à caraïsan samba manuel chambre université ko les affaire gadin jacksonissez vraie une hein, bisam là. Et toi ez bakidugu acheter une anne, elle se passe une des postes austene ou quatre du une à pita trois berris. Au marché acheter peine enda, est. Ah ojo, je te donne une grande qui de Nolite à ma bien acheter les euh beris quatre du au quatre trois. Et la orain. Les courtisiques à et acheter de l'Aquare coordination nationale de lutte Francisco François Bonnet a Franck qui a fait rien aussi la même préparation de gym de d'entraînement. Laurent Duval euh il a acheté brocoli. Yacine Bagra a acheté brocoli beshadran, madame. Et il a acheté chez Nicatoir à acheter campeonato scandir. Euh une fois il a quoi diviser ce campeonato du haut contre acheté brocata comme Orsinac baston bicha suetan parce qu'il même Uh, mazifikazioan baizik ez dutegi nahi, baina aktsio horik txeku lan. Eta askifitek amporatuak izan dira uh, idian dietan, mobiliziatua lortu da, ortako, borroka egiteko manela aski berri bat. Uh, borroka autonoma ego bat, uh, askean, elkarteeek, sindikatueek, uh, orainzazueek ez dutegiago eskoa borroka horietan. Eta ikaste autogestio uh, ikaste borroka bat da. Selektioaren haukoa borroka atzen dira uh, lege hori. Mais en ce qui en euh beaucoup a skifité et la tout d'abord comme la sociale qui euh traîne mm -hmm. Guida Guida Riquin pour pour Thierry Kim et Kim elle part avec Guida Gotaviago et a ri da bat dira ta chez les crouchetan et Polisiak qui déguise au tagliadorica, on s'achève riba da Genoarchi, on ne uh, peut pas se mettre à investir polychidique uh, Igorson uh, enfin cousa de thème. Voilà enfin cousa terrain, ce qu'on pourra trop diaola, acheter vortichada. Euh la batterie le patois. Euh Pischkawat elle va écouter Beris au rojitarasi euh Uh, orte betitza hori, baina azkenian ez gaitu zutze joberai bat Eta beraz, gaur egun, um, bordaleko fakultatean edo fakultateen artean, zer nola antolatuak ziste hor? Hor, uh, edabak zentzien gauza emuiz, beraz, fakultatak beti okupatora hori irugarren asztada. Barri egin gauza inzikten dira, ikartzen dira ere behar bezala trein gindariekin. Eta gaur egun, edabak zentzien zartzen dira, mantifestalia kantoratzen dira, eta ez bakarrik selektuari buruz... Uh, Antifascista manifestazio batzen zu batzen gide da edo polizi bortizke dien aurkako manifestazioak. Liseo eta reklin ere uh, lekarzen gide da, komunikazioa egiten da. Horro dain asteen gidea pentsatzen bordaleko beste fakultatze batzen uh, blokatzea eta buruka horren edatzea. Uh, Ekonomikoki ere blokatzea, dira blokusha ekonomikoak, adibes bideak, bideak kokatuz edo trameak bordaren, bordare barne. Hori da eta frantzi hoxoa nola gertatzen dago, greotak eago, gaine da trahin grebatekin askartzen dugu hori, helburu bat ekonomikoki erri hoxoa kokatzea. Eta ordoan, asambladak giten dituzu edo ez? Bai, asambladak giten dugu, baina azkenean, azta pena norek Eta gero eta gehiago, aksio bat antolatu nahi duztuztenak, ez dintuzte. Astapean antolatu zen, eguneroan, eguneran, eguneran, eguneran, bat. Eta, asteart de, as eta egunetan, asean badak erabatiak hartzen dintuzte. Ah, baina orain, uh, pishat, uh, askatu bia manera hortaik, eta norbaitik nahi duarika antolatu asean beda bat ebiten du, uh, asean badak guztiak e erabatiak hartzen dintuzte, mm. uh, baina asean badak erabatiak hartzen Ado, eta blokatzea, fakultatearen blokatzea, noragte joango da, doze inda azkenean hor elburua fakultatean azterketak ere laster hastekoak dira, noragte joan nahi duzu edo elbururekin, jakinez uh, vidal uh, legearen kontra astapen batean asizela mobilizazioa, hor noragte joan nahi duzu. Azkenean ba, hor elburua bai zen legeoren eruraztea, geru ikan bezala, bas... Hori, iziainetzek e, e, e, eta baki bote, partialak arte eta gara ondotzik ere atzkiko zituzela okupazioak legea orde non. Gero erran betzana politizatzen ari da erradikalizatzen, piskat, mobilizazio hori eta gero tageago bada helburu hori askenean gero beti zain mugimendu sosialak, zain da erretretan aurka, zain da lan legeren aurka eta mugimendu bakar batzu dira zuten askegidarik. Eta behar behar zen gira askenean de la rencontre à ajuster parce que on dit là tension est galtseku nahi duguna da gausa la bastiares de su esgalzea nahi duguna da université idéquivate de bouchière et yon université il vous idées moi mais nahi duguna université orokoakina ditoku aldatu ezgu berizoma yi sort de la oftara duguna da université sibat on dilu gayago sa semaine a les gueux qui dirue est certainel au université de Thame la qui barre un poids sur la fortune de la loi comme le de la ligue organisé milliard altiniz alotelo francisco amakha bejashnak bixumta bexumta bexum milliard dirue amartshanaka par qui vous en anglais no arsenalen gidois et anaiduna genial mais pas bacarik le fait les da en chassingida baliatzea, Universitate hori askatazun eta ikasile askatazun le, leku bat bezala. Eta azkenean, unsurrektio e, gisako gauzabat, e, zad den bezala. E, gauzat, atxik senuguna politikoki eta egitiko manerabat dezberdin maten atxikitzeko eta askatasun leku bat senugaiteko. Eta gerotagaiago jendek nahi dute hori atxiki. E, ez gu utziko legea kentzen bada. Segurri kentukola ikusiz ze e, ikasen mugimendu baren. Ezgiak borokatzen duzutu lege baten aurka, sistema horokor baten aurka borokatzen gira. Eta nahi duguna da hori baliatu eh, populuak berriz hartzea publikoak dien eh, lekuak, eh, askatazun lekuak sortzea. Eta hori gauza aski eder badaz da dienak orain ezgiak duzutu etortzen eh. selektuaren aurka, baina aludia ere askatazun leku bat baita. Sistema desberdin bat posibetela erakusten dugu, orako okubazio bat zoetan eta nahi duguna da horttikigotki mogimen dutik ninsurek eh, e, e, e, e, e, e. solala be. optimista izan dara bezo go zelaen bena geeta jago horrietak gastatzen e, borroka eta aaxeria handen da ilikusietan eta ikikukoxibe da proxibe da egon batez gauzakala latza sinez eta mugimendu batetik lisurek solala e, e. Ebe, alaxe beraz, bordaletik hemen entzuten genuen bebordaleko unibertsitatean den mugimen dutik ekaitz etxamendi, Lille, Montpellier, Parise, Tolosa eta beste hainbat, unibertsitate gaur egun blokatuak direlarik eta iduriz, ba ez dira dezblokatzeko prest. Mirezkaer, gurekinegonik? Eh? Mi ser eta putz? atxaldeko bostetatik seietana, arantxa idedearekin, oskal irratietan! Igan deuntan, apirilaren sohtzia, urte bat beteko da, bake gilen bultzadaz, eta erakundea ahma zela. Egun historiko horren urte mugaren markatzeko, ostirraleko goizbehi bai honako etxetik egin dugu. Egun hori ahal zuten pertsonekin mintzatuko gira Jean Rene Echegarai Tse tse tse berri Maite Natiko Ipe Lucien Betbeder Michel Berroko Irigoin Anaiz Funosaz Agus Hernan Gordelekuetan egiaztatzaile lanetan ibili diren Batit Salaberi eta Marianek Jori Goiz edertaberna eta enekoiz esna olak azetariak Ostiralean goiz berri Bayonatik Eta horrikin bukatzen da gaurkoa, bihar itzordua ostegun guziz bezala eta funtsiaan egunero bezala bostak eta seiak artean. Eta hori bai, ostegunero gurekin dela Fred beruet, bihar Rafa Ruedaren asken diskoa aurkeztuko dauku. Izan ontxa arte, seiak euskal iratietan.